قرآن محترموں اولدن کو دموالانا مبتی توسید رحمت سے دو ودور تفسیر قرآن نا چھوڑا نمبر کی صد چھپا محلہ بلاخیر مانغوس کی و بائیس آج دو آگاراج کی شہر دید پتہ یا ساتی سنت کے صد این دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لازار ایدی مینچاو جانگیر آرہ سوادی پروپرائیٹر انورشیر توحیری موبائل نمبر ایدی تہ تا مړه نه وای نو وای دا دانہ چې مونږ ته وداو چې په هر شي کې بو ته مړه نه وای بو ته نه وای ځکه چې يا خيال اسلام تعالی په خپل دو قبر په حالت کې مړ وې دي مړ وته ما دي علامه قرطبی ذکر کوي د ایصال اسلام مبارک الا په دنیا حیا او په قبر ميته او په اخرته مبروسه قبر کې مړ وته وې دي ما الالمه مفتی کفایت الله رحم الله كفايت المفتي ذکر کئ چې دا پیغمبر حیات بلشن حیات ته پاغه سره د مرگ اطلاق هم کې دیشې په پیغمبر باندې اداسه حیات نه دی د دې مرگ اطلاق معنی کدا یې منل خو جنگ منه ختم کړي بس جنگ به ختم او بیا جګړه نه و دارنګې دا سه کرکای دا پیغمبر په حیات چې کله باز کئ ابن عبدالحادي هغه دا حیات جدا حیات ته لا تزيلو علی المیت اسم الموت دا نه بل تاريفو ناوك ده ده ده پارا دا عبارت دا څه جی دا په دې بار ده استاده تطبیقونه منیسو کومه تانه منو استاد تطبیق پسو منو تطبیق کو چې کین دو قران او دو سنت یو خبره د قران خلاف کنه دو قران موافق کیه تا چې کومه خبره د قران موافق دا غریم د قران مخالف وګرځول دې ته تطبیق وای دا په تحریف یهودی ده دا تحریف یهودی ده کا کابیرینو یې کړه دا کدیه ساغیرینو یې کړه دا دا کابیرونو علماء دې وبند دا الله ساتلو دا دای کړی دي دا پنجاب محرفینو کړی دی سرحد محرفین اے کئی او دا دیئے ہودو پیشارو باندی کی گئی نا محرفین نی جد دنیا عبارت تونے چکم دے نو اغاو باسل او د دنیا بار دنیا داخل کلخمون خور دیر پروانه کهو او فرطا تو ما اونا آیا تمکوی تاسو رو دینا مومنان تا اللہ تنبیور که دینا دا, دا تمو نکه آیا تاسو تمکوی دینا د دی بیمان راڑیست تاسو دا پا تاسو باندیمان است تاسو تزدیق باوکی و قد کانا تحقیق سر دایو دلا دینا دا دا چه او ری اغی, اغی کلام د الله تعالی بیا تحریف کوي پوهیږي مېم با د ما قلوب پس دا نه چدي سوچ کولای پوهیږي وا هم یعلمون او دای پویږي په ګنا د غیبان دي خو سوچ پکړی پوی شوي چې دا زکم تعریف کوم دا دا کم شې تعویل جوړ کوم دا تحریف دی او کویګ په ګوناه د رهم خوځد کراغلی او بیا یېم دی دا داغه یو پلیتی وا او سم داخلكو کې موجود دی و یره زمانه ترقې وکړه زمانه د جهالت ژوندې شوې ده يهود داخلكو نه جوړ شو عملا او قولا اخلګي ترقې وکړه دا ترقی دا دوې مډالا و اِذَا لَقُ الْذِينَ او هر کلاچ ملاوشي د ان کسان فراچ ایمان راولده قالو نو اي دي ا مَن نا منګي ایمان راولده <تصفح> و خَلَا او هر کلاچ لاړ شي بازن بازر دي لا بازن بازن نور مشران نتا قالو هم آیا تا مشران ا تو حدثو نهم ايا خبر ور کوي تا شو دي بما پا سباندي چ پتاح اللهو كلا او کړي دي الله تعالی عليکم پتا تا کشران جبرال المسلمانان تبوی او پیغمبر حق ده داغه صفچ کم زمن کتابونو کراغل ده اغاس شتده واکنش تد نو چې مشران سه خبره تاسو داوی د قیامت پرس بر سره بیا جګړه کی چې الله د مونته پخپل ویلو یادا چې د کله د الله د کتاب بیان کې غوغه ټیمه درسره بیا جګړه کوي چا ګوراده خو مونږ تخپلام دا سير موې دا سي دا مشران نه نه کوي دا ایدا سي کله که شران چې ته دا سي لګ ته قران درس لرا شو مو نو دا مشران منافقین چی چی مزه ګوره کله لاله کنه بس بیا د خطا کوي ګوره بیا به وای شو ګوره دیم زمون درس تا کینی دا چا دا د يهود خصله نه لحان جو کوم دی د پااره چې د ګړهو کې حوجت اوغاله به عمومي پهتانسو باندې بهی په سبب ددي سره د کوم پهنی دستاسو باې ایفل قیياه یا د بیانې کتاب ربی کوم پهنیز د بیان د کتاب در را الله د کتاب بیان کېږ نو بیا به دربانندې فوجتنی وي داسېمه کوئ او فالله تاانکونه تانسو سوچ نه کوئ اوله یا د اوس الله پدیرات کي چې ٹھیک ته تاسو په بدادسو کي خو الله پويږي کنه د دينه مخلوق نه پټ کې دا لانا به څنګه پټه او ول يعلمنا اي دينه پويږي ان الله په دې خبره باندې چې بشك الله تعالی په دې پاس باندې چې د ي پټيو پاس باندې چې د ي ښکار کوي د کي رد شو پلاسه پوه باندې چې اي الله عالم ده کلياتو باندې عالم نه دارنګ دې کې رد دې په دغه خلکو چې د مخلوق نه پټي وای داسې موید مخلوق مخکې د خدای نه به څنګه پټه نه که څنګه منافقینو کول او دا د زمانه د جاهلیت دغه دوه مو اوسم خلک دغه شکای په یره ترقې شوې دا ظلم دی او جہالت ته ترقې ده وا منهم درې مدل دینا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ بَاذِ دَائِنَا اَمْيَان بَاذِ دَائِن مُنَافِقِ تَبَاضِ دَائِن يَهُودَنَا أُمِّيُونَ اَمْيَانِ دِي لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ چِن نن پويږي پ کتاب باندي إِلَّا اَمَانِيَا مَغَر اَغَا قِلاَوَتُ غَنِي مَانِ کَي مُفَسِّرِينُ يَوْمَ آنَتَا الا تلاوتا مگر تلاوتا بغیر فهمن بغیر دا فهمنا بس صرف تلاوت تیغوا گیسر لکه دنن سبا امیانا یه رسو اکولا اندیو نو بس قرآن صرف دیل را غستره چه ملوشی نو کرلا کرلا کرلا کرلا ختم شورو الا معنیه الا تلاوتا نو دویمه معنیه او اکاذیبا لا کتاشیلما او اکاذیبا یاد دروغ صرف په کتاب خو سره پویګنا استثناء من قطعی ده بیا کتاب باندې خو سره پویګنا بس صرف دروغ ولا خوان ورک یا کی سید و ته شروع کړی پلان کیزای کی پلان کې را روانو او غا ذکر کئ چې زه د پیغمبر قبل لراله مو ګلاس ته بس لا سره وته ما د پیغمبر د لاس ملاقاتو کو ټول خلکو کو الا مانيه دروغ ته وګیخی دا ټول واهیات پروفایل پلان کیځه کی لانکه بزرګ راغې او قبر سره کم نه او دره او بل بزرګ تهغه د قبر نواز که چې زما په صاحب باندې دوره خوب کوي تراغې چې او خلال کړه چې راغې په خوب کې هغه او خلال کړه مار چې وکړه چې راغې په ویه باندې را وښونو هغه او خلال شه دا خرافات و احیا ته لانکه بزرګ او بلاره باندې روانو د یو زنانان سره غوته یوه څه استاد له پیرا دوه باندې دا په ځای له هاجاو د دې سيزنه کې څه خرافات وهیات الا کاذبا دېته صرف خواږه خې یاب بلا معنا الا و ما تمناه النوفوس الا کاذبا مګر خواشاتو بس امیدونه بس الله غفور رحیم ده قرآن لا بند نه په قرآن ز نه پوه امیدونه الله غفور رحیم ده سړیا دا تاسو سخته کړی ده الله ډیر مهربانه ده ډیر مهربانه ده کو ډیر قهارم ده د دې وجینا ورولمانې معنا کوي الا اکاذیبا اخذوها تقليدا من شيات وینهم المحرفين هغه دروغ راغست دی تقلید بسړون تقلید شو روکاړل دی چې کوم تحریف وا تخپل یوهودو شیطانانو کړو بس هغه راغستل دارنګې باهر معنا کيبارولم هغه واي اکاذیبا مختلفا سمعوها من علماءهم فنقلوها على التقلید چې بس تا کم د خپل علماء نه راغستو او اوریدلو هغه چا تکم دروغ بوي د دروغو کیسه پلان کیځه کې پلان کی خوبولید اگر شپه یو خپل ویلو وی مه ما, لی ما خوب لیدم ان په خوب کې پیغمبر صحیح کړه دا دروغ وې ټول دا اصلي يهودي یو غټ بدعتي خو له مه ما ته وال سلام مه ما ته ما او بیا وي چې دا غټ بدعتي یاد کړو درې رزي نوم ناخله ما یاد کړه زمانی شه راته نبی عليه السلام چې دت دت, دت, دت دوا سلام وای اغه پیغمبر سلام وای کاغه پیغمبر د قیامت پر اوس بنده واي چې الا صحن صح قل اغت دومره له بدتري چاغوي وای, وای مړو پس خيرات کوي خان وای پنځپريان وای چې مړو پس خيرات مو کوي وای دري راځي دري راځي کور پس خيرات مو کوي په دري راځي که خو بیاږه کې جګونډي منډلي نبيي او ورپسې خيرات سلاکي او وای دوي وای چې د غير الله په نوم باندې ما نخته حرامه ده پا ګلوي ته چې ململه چرګاله له نه ململه عام دا ململه الله ده سوې دا داسې دا شرکيات او کفريات وای اده وای دا ویماتی شیغت اسلام ویا دا تول یہود دی الا کازیبا الا امانی دا روغو تیر خوگو گے خی دا روغو بس دا چھ دا کس مخلق پیدا شی لا کاؤسو الا امانی بزرگانی دینو منګه مشرانو منہ کېډیو د پزایل بسره په مسائل بنوي الا مانيه بس پزایل ته واږی خلایسه به امانی کوم ولا امانی اهل الكتاب امام قرطبي ذکر کوي د امانی داو چې دا بسره په پزایل ذکر کول علماء د يهودو سره په پزایل مسائل تمه قرآن لا کېدل مرزا دارانګي یاد ساتي کله خو حق کېږي او کو خوشحاليږي يهودو د ري کارونه د ري یو کار دی يهودو دا چې د خلقو د لاس دریم کار دی يهودو دا چې د جهاد جذبه د مسلمان د زړه لرکی او دریم کار دی يهودو دا چې هرڅه ته جوړ دې جوړ دې جوړ دې د دې وجنه کارتابه او مصر او کوېت کې دارانګې تورکی کې تنظیما قائم کړی دی پدیبان دی ال ابراهیمیا سلاسا وحدت الادیان پدې باندې تنظیمونه واقعا جوړ کړې دي او دا غي مقصد دا دي چې يهوديت نصرانيت او دا ارسطول یو دي او دا غي د لپاره د جوړ دا چاغه دې زې شروع شوې ده چې د جوړداشي قران صحابه نه صحابه فرماتې تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران حمله پهله ایمان سیکا بیا په دې قران سیکا تو دې پوېګې چدا سما اسلام دی د ابن ماجر روایت ده ا صاغر او اکابرین ټول غلا کوي په دیکه اغه یو ورپسې راضي تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فزددنا بهی ایمانا صابو موږ ایمان رااله شی ایمان مور رااله نو بس اولګیدو په قران باندې او قران مو زده کو نو خپل ایمان مو په قران باندې خم مزبوط کو قوم مضبوط کا نفاس دغه نبی ایمان نه وای ما كنت تدري مل کتاب والایمان ما كنت تدري مل کتاب والایمان پیغمبر تعالی او اداره د ایمان تفصیل معلوم نه د کتاب د بیان چل دل ننر ته ما دل قران درکو پیغمبر د تفصیل د ایمان په قران زده کړه با دی او تبه په خرافات او وحیات زده کې زټلیا تو لغویات او بکواساتو باندې بس دکه په د ایمان زکه گی منبتغل حدا ان غیره ازله الله چاچ دا اللہ دے کتاب نبل طرف تا ہدایت تالاش کا پیغمبر ہوا یا اللہ گمرائے کے دے ہدایت بوئی پیمو ملگے ندیتا ناستی او جہادو صحابہ لڑنے والے نہیں تھے صحابہ نے اتیار نہیں اٹھایا تھا صحابہ وہ تو پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے پیار بدر ہمارے لئے دلیل نہیں اہد ہمارے لئے دلیل نہیں هم بنی اسرائیل کو دیکھ گئے تو پھر وہ ظلم کرتا رہا ظلم کرتا رہا اور ان کو حکم ہوتا حکم ہوتا کہ اپ نماز پڑھو نماز پڑھو دا دید پارا دادی یہودو میشن دے صرف دید پارا چ مسلمانان د جہاد جذبه مسلمانان د ذهن نوزی اوه ختم شي او بیا داد جوړ دا ارچا سره جوړ بیرلی سره جوړ دے د دغه سره چا کام جوړ دے د قادیانی سره جوړ دے دا هرچا سره جوړ دی جوړ دی جوړ دی جوړ دی دا جوړونه سره مسلمان سره جوړو کا موحد سره جوړو کا بدعتي سره جوړ شو کی لا تجدو قوم یومنون بالله والیوم الاخر یواد دون من حد الله ورسوله دا بدعتیو د مشرک سره جوړشت نه او بیا دا چغه ان همزی که بوښت خیره کین بیاخه پکې کی بوښت بم خیره نه کې ها استاد ترزیه به منغو اتا تاک کو ته که خپاتېږه او خوشاليږه <laughs> وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَا بَعْزِ رَدَيْنَا اَمْيَانْ دِلَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَةِ چھنب پوئے گی پا کتاب باندنے اِلَّا آمَانِيَا مَگَرْ اَغَسِرَبْ تِلَاوَتِ اِلَّا آمَانِيَا مَگَرْ سِرَبْ کِسَيْدَ دَرُوغُ اِلَّا آمَانِيَا مَگَرْ سِرَبْ تَمَنَّا گَانِ اَرْضُ گَانِ پَ وان انهم او ندی دی الا یظنون مگر حق کل و یون کی صرف اٹکل پس روان دی خیال پس دا بلडला فوائل للذین اس بلडला دین دی ایمان تمکه چې پلاس باندې کتاب ولیکو او دا وی الله راله گله دا اوسم دا عمل شتے دا امیان اغه ټیم د جاہلیت کې صرف فضایل پس, پس دا دین ور پسې دا پلاس دا اوسم موجود دی او یاره زمانه ترق یو کلا دا ترقیده دی ف لللهنا پس حالکت دپاره دا کسان بونونه کتابه چې ل کېتاببل را کتاب به پلاس لیکو یکتوبون الکتاب ذم عمل هازا مینا اند الله بیا به وی دا دا لا د طرف نه پلاس لیکو او ذم عمل لیشترو بیسمنن قلیلا دنیا او پیسې او ټاکې نو درې سزاگان درې پیري لبس د ویل الله ذکر کوي فویل للذین جنم کند د ولوی هلاکت ویلا ذم ویل زکان چې پلاس دروغ لیکلو او دویم وائلون زکا پا خلا بانده دروغ ویلیو اللہ تے دروغ منصوب کردیو او دویم وائل زکا چھپاگی بانده پیسے گٹدیو دا اوسم خلک کئی او عصم دا محرفین موجود دی پلاس و بولی کی او قرآن مانسو وَيَالا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ګوردا جمله اسميه دا یو جمله فعليه ده ادا شې و شروع کی د پیغمبر تفسیر به نمني د صحابه تفسیر به نمني احاديث متواتره به نمني تا جمله اسميه دا, دا. ادا وګور قران نه دا معلوميږي دا وګور الله وتوي چې ولا تقول وتو تمړواي دا ویلی وتا نوې داو دا قرآن کی دا معلومي دا ټول ته حريف دي وي قرآن نه معلومي دا الله په قرآن ورته پي جمله اسميه خبرو نيغه تاويلات ټول بیا غلط دي په شي بهنيته جمله اسميه کمزاي کې دوامته اشاره کوي جمله فعليه کمزاي کې په هودوز دلالت کوي غینه خبرني غریبن وقالوا بين زمدل صاحب حقانو که دا داخله دې پکې دې ایمان تامه تهونه کې وا قالوا وای دی لن تمسن النار هرګز برا اونره سیمن تاور هرګز بمن تاور راونر شي الا مگر اگر ازش شوی يو سوش میرله شوی راز يا خدا چې امام قرطبوی وایي د عبد الله بن عباس نه چې څوره مودا د دا دیمه دا شرانو د سخي عبادت کړه نو بس مونته په هغه باندې ور را رسي دور راځي او ډیر بني او هغه وایي سلویخ راځي د دې دا وځنه داسالویخ تیچې کمکه دام د دا يهودو نه راغله و ان دوانو ته ان دوان نبي چې کم د مسلمان ترالې ویار سلویخ راځي عبادت کړه مونږه بس سلویخ راځي یا ورځي نو دا ومه چې کینو دا هغه طبيعتase ټولزي دا ټول خرافات دي اللا وهي سړی داسره ځان جوړ کړی دی قل اوایا انت خذتم عان دا, اللہ عادن دا, دا تاسو د الله څخه عهدن واداده توحید چې تاسو لپاره الله عذاب نظر کوي فلن کچری داسي وي خو فلای يخلف الله وعده پس هرګ خلاف نه کوي الله تعالی د خپل وعده ام تقولون ام بمانه د بل بلکی وایي تاسو په الله تعالی باندې ا خبر الله تعالی مونږ چې تاسو ته ایز علم نشته <خخخ> دی ا جنت تا بسوگ زی دوزاق تا زی قانون اللہ پا خفلہ ذکر کہی بلا ولینا ولی بڑا اور ندر رسی قانون دادے من هر چانس او دے کسبا چیوے کا شرکو سیئے اتن عبداللہ ابن عباس مانا کہی شرکو اللہ کا ابن کسیر نکل کہی وا احاطت بخطيته او یحتاو کلا په د باندې شرک د دو فولای کدان کسان او صاحب النار دوزخ دی دی په دوزخ کې ہمیشہ همیشه به چې شرک دی کړلې نو کار سوروي چې ور بل تنراراسي ځای د جهنم دی والذینا او هغه کسان امنو چې مان راړو عمل وکړ په طریقه د پیغمبر باندې اولای کدان بزرګان داری جنت یانم فی خالدون دی وی په دې کې ہمیشہ وا اذ څنګه ای بنا لګون تک مختصره انداز کې دا چې یو لس د لس منټو لګي دا حصہ ختمو منو بسو په دا دریم خطاب او پدې کې دوه پلیتې ذکر کای الله رب العزت تارق الاولامر او ایتیان النواحیده دی او تته ما دې دا زکا چې الله رب العزت هغه اخرت پر خدا او دنیا له ترجی ور کړه واقعدان سیوا 6 د یو څو ډلې مدینه کې مشهورې قبېلې اوث او خزرج و درنګې يهودو کې د وړلې بنو نذیر او بنو قريزا اوث او خزرج د هغه مخکنه آبادو په دای کې بخل جنگ جاګړم کېده مختصره وامه نو اوث او خزرج بخپل خپل منس کې جنگ جاګړې کولی نو یہو چرالل نو یہود د دیسرا پناگانہ واغستے او د سکو چې بنو نذیرو د حضرت سره ملګری شو او بنو قریزاد او سره ملګری شو چې دای دغه دا سره ملګری شو ته یو بل سره نو پاغی کې به داسې کېدل چې غیب یو بل جلاوتن کو دارنګ یو بل به وجہ نو الله رب له زد دای تاوی چې تاسو به یو بل يهودو ته ذکر او علی کتاب او حکم وتاو که چې تاسو به یو بل او با س یوم نه دخلو کورونه بل یو بل به وجن یوم نه ها که بنو نه زیر کې شو نو بنو قریزا دا ټول به پیسې را جمع کړي غو آزادي دارنګ بنو قریزا کې سو کېدې شو یا بنو نه زیر کې سوک نو پیسې به را جمع کوي او د خپل ملګری به آزادوي نو دای به دا شکار کو چملګرتی یارو میملګرتی اذن د اوسو د خزرج هاریو ډاله ومبه د خپل ډاله ملګرتییا کو نو چې ملګرتیا به کوله نه جلاوتنی په کیمراځي ملګرتی اذن دا په کیراځي او کتلول په کیمراځي نو خو کوڅو بکې دی شو نو چونګې هغه کې به دا کارو چې فیدا به راځم کلازا دولبانو مولیانو بس جيب تا وا چول اصلګونته به وارکل نو چونګې هغه کې خیر او چې جيب پیسې راتلې نو هغه به کول مشابوتوی د تاسو ولیدا څه یرملګرت یاد زکه جلاوطنی کو او زګه چې کم نه نو قتل نه کو دا پدیاوله دا الله حکم نه نه کړی زګه چې هغه کې جیب لسرات نه نو یاد الله حکم نه نه کړی مشرک او د بتیدا ګاری دا څه کوي دا اوسم داسې دي الله رب العزت په غیب اندرت کوي او هغه پلیتې چې ګورا اوامر هغه مو پریغدل چې کم نه تا ما امر کړو او چې کم نه می دا پلیتای الله ربุล عزت دای زکر کوي نو طریقو سلام اساتې ز د ځای لګي دی ان مختصره انداز کدا سو و وا اذ او هر کلا چې و اسه بنی اسرائیل و بنی اسرائیل لا تا بو دون الا الله چې تاسو بندگی نه کوي مگر د یو الله و بالوالدین احسانا ګور اول نه شي شرک باندې کوي و بالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به احسان کوي و ذل قرب انصارا واليتام والمسكين او ديتیمانو مسکینان سره احسان وکاي وقولو للناس حسنا او ايباتا سو خلکو ته خيستا خبره کرام ذکر کوي کلمت التوحيد يا خيستا خبره په نرمه و اقیموا الصلاه او قائم کیتا سمون دراوات الزکات او ور کی زکات لرا ثم تولیتم ګور د ټولو نه ایراز کو لا تعبدون الا الله او د زمانه د جاہلیت رسومو الله غیر الله بچغ نه وای دی بواله ثم تولیتم مخیوالو اوسم خلک غیر الله چغی انبیاء او لیا رحمت کئ داننګی الای مورو پلان سره به احسان کوید ثم تولیتم دایما خوالو تارکول اوامر هغه وک او دا رنگه الله رشتہ سره به احسان ک رشتہ دار احسان پرود خپل او پردی خپل ک ولیا تا ما دا سره به احسان ک اغه اغه سره اونکه ثم تولیتم والمساکین دمسکینانو سره هغه پر الله ویلو خلق تر توحید خبره کوئی او من زودا زکات ور کوئی اغه ارص پر خودل بیا ما خوړو تاسو نه الا قليل امين کو مگر ډېر لګو تاسو نه وا انتم مورزون او یی تاسو هميشه ایراد کوونکی یادمان عادت ته اشاره دا یاد چې فزلو سره مو میرازو کو او بل جسم مو مو کا وا اذ اخزنا ګور ایتیان نوای وا اذ اخزنا دا عوامره پټول بس او د زمانه د جاہلیت رسومو د مور او پلار قدر چانه پې او اوسوندکه شکار دی په یاره وای دا ترقيده دا, ترکی دا, دا, ترکی دا دارنګې د غیر الله دی شروع دي ټول آغ چې چاپک داسې تعلیمونه کړې دي چې طالبونه باندې ځان لړس ښا کړی دي لکه بینظيري دیو نوو شریف ته ټول مشرکان دي یا زرداری دي مرداری دي سوک شېدي سوک سري سوک سدي یا ترقی دي دا ترقی ده ټول جهالای خو خبر نه دزان نه دارنګې د یتیمانو مسکینانو مالو شور مینان او خل او ظلم شروع ده وای دا ترقی دا ترقی ده که د جہالت راه زمانه د جاہلیت رسوم دا ترقی ده ټول جاہلان دي خصوصا د غزان ته تعلیم یافته وای دا تعلیمي خطا دا تجهیل یافته دا تجهیل یافته دا ټول جهالانی از وای موږ طالبونه کړی دي اوس ګورنه او امیر داسې پر خل او چې کوونه لا منکرو غې طر تل وا زه خ نه او هر کله چېته منګه ستاسوونه می ساه کوم وادهته ورکه چېوان ته منګه وادستا سنا نه به تو یا تاسو دمام دما خواې کومغ وې درونو خپلو والله تو خرجونه نو به او با تاسو پوسه کومغ خپل وان خپل من دیارکم کوم د کوروو خپلوونه بیا تاسو اقرارو کوئ تاسوګای کوونکې په دیبان دی چاو نه به کووغ واقعه چې کم کغه ته اشاره ده ثم تق ثم انتم بیاتا سودا خلکی ها ولای داخلی خلکی تفتلونا چې وجل بتاسو انفسکم اغه خپلوان او تخرجون یستل بتاسو یو دلامنکم تاسو نه د کورونو دا غینا تازوا مدد او تعاون بکو تاسو علیهم په مقابله دا غیبانه بیل اسمه په ګنا سره ول او دیانه په او دوان په زیاتی سره ظلم او زیاته بمکو یا تو کوم او که چریران شي تاسو تاسااره یار را بل تاسوته اوسااره تا قیانو نوفیا بور کوله بور بهورکو تاسو الان کی دا یاستل حرام کل شوو په تاسو باندې یعنی مییاننی ستل دد تفسییل د ه شوو دا تاسو باندې حرامو قتل حرامو تاسو باغ کول او دامه چې کمدننو فیا به مور کوله چا به تاپسوو کوي دا ځکه دفیدی کوم شوي دی ځکه جیبله وپیسې رالی اللہ وی آفان تو امینونا آیتان سویمان رڑی بے بازل کتابی بازی کتاب سراو تک فرو نا انکار کوئی تاسودا بازنا قتل ہوئی خراج اغیر نا انکار کوئی فی اوسم بازی کتاب منی ڈاکٹران بازی منی ویزا مریستو فویش پین دارنگ سکولیان زدنی علما منی سرب چتا حریب پا کیوں کی اعلل ناغی صرف کنتم خیر امت اخرجت لینا صرف قرآن کا وقت دایا دی نور وقت بیایاد نی اخرجت لینا یستلیشوی بیستر ایدا واخلی نورم چطہ ویا قرآن کا فما جزاؤ پس ندا بدلا دا چایا فعلو چے ذالک <تصالح> ادا کار منکم استا سنا الا خزن مگر شرمنده کی دا په ژوند دنیا کې علامه ابن کثیر دې ځاباندی او دواره نقل کوي علامه ابن کثیر وایي چې دا دعا سو کوي الله به د دنیا د زلت او د رسوای نه ساتي اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ټول کارونو کې زمون انجام خېسته کې او د دنیا د زلت او د اخرت د عذاب نه و یوم القیامه او پرز قیامت باندې يردون واپس بکلیشید واپس بکلیشید یا سام که سمع عذاب تا او نه د الله تعالی به خبره دا سنا چې تاسو عمل کوی ته تمه د دین او غی دا ولی دا کارونه کول دنیا له ترجیح ورکړوا دا هغه خلک دي چې غواړی کله دنیا لپاره مقابله د اخرت کې پس پک باندې شدیدی عذاب او نه ده بده ایمداد وکړي ولی قد آتینا موسل کتابا دا سرومه ختابو چې ګوره بیابې قطلول بیا دا بله پلیتی ابیابې قول والله ق دنا موسل کتاب تاقییک سرور کلومونګه مثالله سلامله کتاب تو راته و قفنا مفیرین معنا کې او پرله پس را للیګلو منګه پس داغنا بعض مفسیین و سور زره ا کرام د ممسالله سلات السلام نه پاسته راغلو او دی وجللو قفیننا او پرله پسیررانې ګلومونګه د مثاله سلاتوسلام سلامنا بیر رسول لرا وا اتینا ورکلو منګه انسانځوی د مریم ته البینات واځه موجزات واځه دلایل مساله دو عبدو ربکم چغو ویلو چې واځه دلایل دو عبدو ربکم خپل رب عبادت وکې ان الله ربي و ربکم فعبدو عبدو ربکم الله اکبر و ایدنا او مضبوط کلمنګاله را لرا روح القدس پا پاک روح سرا جبرئیل یامین سرا یا قدوس صفت د الله دی الله ای ما خپل امداد سره مضبوط کړه یا روح کتاب تام وینه مورات نه انجیل له ما مضبوط کتاب ور کړه او غي سره م مضبوط کړه یا امداد غيبي مورات ده چې امداد غیبی می وسره کړو افا کلم ما جاکم ایا هر کله چرابه تاسو ته یو پیغمبر به هغه سبند چې نه بغتنه سنوست تاسو نو تاسو به ځان غټو غړو پس یو ډلا نسبند دروغ بو کو تاسو غي تاو فريق نو بل ډلا تقتلهم جل بتاسو امبئاء بوجلو او لولو امبئاء اغير وجلو دار زمانه د دا جایلیت یا ظلمو او امبئاء بوجل دارنگ دیهودو نسواراو دارنگ ظلمو امبئاء وجل دارنگ علماء حق پرس وجل اسم کار ده دا, دا ولی قالو قلوبونا تتمد ده نوغي دا ولی دا سکئی قالو ویلو ده قلوبونا ظلونا زمنگا غلفون دکتی دا علمنا مانه دا گنه معنی ده جمع دا اغلاف غولوف جمع دا اغلاف مانا خی غلائی ها غولوفن پدیبانده پردی دی دا دیتر چا علم نکو یا منگ سوکو نپوی گونو یا جمع دا غولوف مانا دا لوخی دا علم دی منګه پس منگ د محمد رسول الله علم تا مختاج نیو زمن زلون لوخی د علم دی دکتی دا علم نا یا زلونمو پردو کی دی جمع دا غلافو ڈکتی دا علمنا پردو کردی او مفسرین ذکر کئی چه مانا استحقرو علم الرسول دا پیامبر علمی کام اوگانا اغیس پوک اوگانا وی منگا نیو مختاج دا علم تا وقالو یادامانا علیها غلوف پا دی باند پردی سو کن لکا اکننا چلا زکر یرن پویگونو جایلانیونو او اعلان دیونو الله بده سمړونکو قیامت کې بدهړونکو پاسې زکه چې دنیا کې تای اڑان دیونو الله بده قیامت کې بیاړونکو پاسې لکه سورې توه چې ذکر کوي وقالو ویل یودای کلوب ناسلو نا زمنګا غول فند علم غیلم لوخیدي ډګ دی د علم نه من د پیغمبر په علم باندې اوسم دی وای مولیا من سره توت پاڼه ویلې دي د قرآن قرآن کې مونږ په قرآن تک ترجمو و لبیانوار دی ده پنچ پریانو جھڑو باغواسی تا لیدی ندی تا کپرائی کپرائی و دل بیانواری بوایا وقالو قلوبونا اوویلی دیزلونا زمنگا غلفون ڈک دی دائی لمنا بلکی پلانت کڑی دی دی لرا اللہ تعالی پا سبب دو کفر د دائی بانده فقالی لما پس دیر لگ دی دی دی نا ایمان راوڑون کی یا دیر لگ دی آغا چی دی ایمان را� په نظام کتاب او نور انبيانو څخه د محمد رسول الله تکذیب موک ولما جاءهم او هر کله چرای دی تا کتاب نیو ازیم شان کتاب د طرفه د الله تعالی نه مصدقون تصدیق اونکه د عام مساله چ دای سره آره مساله هغه تصدیق کوت مساله توحید خو دوړ یو ذکر کولا وک کو وکانو او دای من قبل مخک د دې نستفتیونه چت بیان به کو یو ماندا یستفتیونه بیان به کو عللذینا ا کاسانو تا کفروچ کفر کړهو بیان به کو پس استفاده پیغمبر چدازی او پیغمبر برازی یا یستف یستفتیونه خبرداري به ورکو هغه چاته چې کوفر کړهو یا مانا طلب دو غلبه به کو پرات لو دو پیغمبر سره یا الله پیغمبر راو لگی چې دا غو پمل ګټیا کی مونږ جهادو کو دا مانیش وی باز خلک وای لکه تفسیری نایمیکه نایمیکه ذکر کوي وای دا پیغمبر په وسیله به دعا غوخته برلیانو منشر او دی ځکه م برلیانو بدتیاں وای وای اغه چې کم نه نویدا به وی چناز الکبی حق النبیل امي مون تاسوال کو داغه امي پیغمبر په حق باندې داغه په وسیله باندې وایو دا وګوره مو سیده کنا داغه فیل د دا یهودو او الله ذکر کړي او الله په رد کړي نو د فیل د یهود شال قران رحم الله البصائر کې ذکر کړي و ایدې په دی باندې متفق دي چې دا به یهود دا څکول ټول دا سوی و چې یهود دا سوی نو یې ستاده پرستامه شران مبارک شي یهودی ستامه شران یهودی دي یهودیان لزار پسې منګل مشران خپل لکم دینو کو مولیا دین ایا کتاب لیکلغه دای ته ربا ک دای ا تراول یودینا وسیله ثابتیږي ثابتیږي چې يهودا داسې وویل تغغټ يهودي طالب خپل مشران مبارک شه او بل دا چې کم روایت دکر راضی پکې نو پای کې سودی ده او هغه شیعه ده د دجال او کذاب ده یادات پای کې عبدالملک ابن هارون ابن انطره ده بخاري کتاب الزوافا کې وای چې دا منکر الحدیث ده میزان الاعتدال کوي ضعیف ده دارنګي ټول علما امام نصایو او غیره ذکر کوي چې دا لوی دجال او کذاب منکر الحدیث دی دا غره روایت ترا واغسته د و وفل عقیدت مضبوط ثابتین نو مضبوط دلیل را د یهودیانو دلیل نه راړه بیا وکانو او دای من دایمن قبل مخکدینې بیان به کو پاک اسانو باندې کفرو چې کوفرې کړو چې پیغمبر بګور راځي یادات طلب د غلبی به کو پرات لود پیغمبر شالله پیغمبر راول شد او په ملګرتیا کې من جهاد وکو فلما جاءهم پس هر کلا چراغ دی تا هغه پیغمبر عرب خو دی پیجن له انکار پس لعنت دې د الله تعالی په کافرانو باندې تاتې مدد خطاب او د دینوي دا ولی داش کول پیغم بر تا گزیب وی وی اللهی بغ او حه دغستې ب ساته را به انفسه بیر ببد د چې خلکل پاغ بندې زانو خپل فرود داچین کاروکو ب مننظرل الله دو دغسنا چې رالیګلی والله تعالله بغیان دواجه د زد نهی ن زییر الله دا چې را ل الله تعالله من فضلی د خپلفض نه الله من پا چا بندې من کچ پهشي من بعدی د بندګو خپل نه دالی بنی اسملو کې راغې پختتون لی مولا شو <تصفح> پختتونوللی مولا شو. دا فره دای ټېکا وا د میاګانو د مولیانو پورته نه کې ولي مولیان راغل او دای وړي امیان ولي قران زداګه باغیان ایونزل الله دا هغه ټیم کېم دا, دا ظلم د زمانه د جاہلیت او سون دغدی فباو پس اخته شوه به غزابین فو یو بوج بنده د پاسا د بل بوج به غزابنا علی غزاب یو دا یو غزابنا مراده د دا دا غزاب دو بی ادبای او بل غضب دا انکار د پیغمبر پاک یا یو غضب انکار د امم سابقو د انبیاء ونا او رسټو د دې کتاب نه انکار غضب علی غضب موذوب علیہم شکنہ ولل کافرین او د فار د کافرانو عذاب و عذاب د سپکو انکه و اذا قیل لهم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> یاو جوا... یو سوال او دغه جواب و اضا قیل لهم ارکلات ویل شدی تا امنو ایمان راړی پس باندې چرالی کلی دی, دی الله تعالی نوای دی ایمان راړو مونږه پس باندې چ نازل کله شوی دی, دی پم باندې او انکار کیدای ما ورا ایمان سی واده دینا ګوردار زمانه د جاہل دی او بل ظلم یاره من خپل کتاب مانو د خپل ملا کتاب دبل بل ملا کتاب نه در منگ تراغلی دی اللہ داغی دا جوابات که الله و هو الحق الان که دا قرآن کریم بلکل حق دی دویم جواب مصود دیقن تزدیک که انکه د دا آغا مسئله چه دی سر دا درم جواب خطاس وی چه منگ پخوانی منو نو که پخوانی منو منال جواب الزامی مړه دا پخوانی چه دی منال وجل دی ولی بیا دا انبیاء دی ولی وجل دروغ وی چه منگ پخوانی منو دا چه او دی یر منگا تا کابیرین دیو کانا بند کابیرین دیو بند او قرآن بیانو نستان پلارانو آنگا ٹیم که پشا ولی اللہ او پشا اسماعیل شہید بنده دو کفر پتوے کرده وی او او ده یہودو نا او ده عیسایانو نبی چانده اغسته او تنخواگانه بید اغین اغسته قلوا يا فلم تقتلون انبيئا الله ولي وجيدا ولي وجلتا سو انبي الله تعالى من انبياده الله تعالى پیغمبران د الله تعالى من قبل مخک د دینه کی یی تار سو مومنان او ولقد جاءکم دا ګرا سلورم جواب اومده او دې زان نوغام شروع کی ولقد جاءکم موسی بالبينات تاس وای منګه په فانی منل نو چې موسی علی السلام او دلائل راغه نو داغه پس مو سخیوله په دا یووب نیو او شرک مولکو پینزم دا چې کتا سویم من پخواني منل نو کوئی تور در باندې بیا مونږه والی او چتو او ګوره دا د دې ځای نش پغم خطاب شروع شو او دغه خلاص نه ما سبق او جو دغه سلهږم پینځه پینځه لور ما پینځه ځوابوم ولا قد جاءكم او تاسې سره غل او تاسمه موسی عليه سلام په واضحه دلایل وباندې سم ګوره مخکی واقعیا ذکر غوډه موسی عليه السلام اوس خلاصه د ما سبق بیا د کراټولایو په واضحه دلایل وباندې بیان وي او تاسوس خلاره په خدای توبه نه پز د لودغنه او وای تاسو شرکون کې ظالمون شرکون کې وا اذ اخذنا او هر کله چې موږ ستاسو مونږه وعده د پاسه کوئی تور لرا او, او وی مونګه چې ونی وای تاسو عملو کې پاس باندې درکړی مونګه تاسو لړی بی قوت پا سرا عمل سرا او قبول کئی حکم دا اللہ واسمعو قبول کئی حکم ویلو دا اللہ قالونو ویلو اغی سامیانا واؤ رید منگا و آسوئینا فرمانو اکڑا منگا دا گنی معنی ہے کہ مطلق جامع دفار دے او ترتیب پا کسی لازمین دے یا دا سامیانا واؤ رید منگا مشرانو ویلو آسوئینا کشرانو وی آسوئینا نمنو یا دوی که دوا لوي يا وي ساميانا او بلوي عسوينا منګا نمنو او يادا چې ساميانا قاولن منو جي منو عملن انکار وکاو او بل دا چې ساميانا کلاغر اوچت شوني ساميانا ساميانا او چې کور تراغلل اسوينا نمنو والله ولا مولا ورکو الله غټېمم تبا کوله شو همولت الله ورکو او الله و او شریبو او skole شو فی قلوب فضلون ددای کې اعلان امینادسکی اغمینادسکی د خدای توب اغل دا دای فضلون کې راغل و دانہ کرم مشرکان شو او ساळ्या چی مشرک زیول له بیا ډېر پګران باندې سميږي بے کوفر هم په سبب د کوفر د دی قُلُوا یا بے سما ډېر بده دا ته کومن الله ذکر کوي ډېر بده ان سوچو کوم کوي تاسو تاسو پاغي باندې ایمان تاسو ایمان مضمون مراد کدا تاسو وای چې موږ مؤمنان دا خو ډېر به ایمان دې چې تاسو وای نو انزل علی هم دې ایمان جوړوي وایزی ایمان جوړو ما او ځما او شرکیات او خرافات ذکر کوي به ځما یا مرکم بی ایمان وکم ان كنت مومنین کچړې تاسو مومنانی اوس اعلان د مباهله او دا اعلان د مباهله دا به سوره ال عمران کې مرشی عیسایانو ته 101 دا کې 161 کې دارنګي سوره جمعه کې يهودو ته اعلان د مباهله آیات لمر شپغم کې دارنګ علاوه ابن کثیر زه کرکای چې سورې مریم 48 کې اعلان د مباهله دی یو دلته دا چې مناظره وشي مباهله پس د مناظره نه وي مناظره وشي او په مناظره کې خبره حل نشي او په تاونه لګي بیا تارا زمیدان تا په تاوله کې دا الله نه سوال یا به الله تا تبا یا به ما تبا کوي میدان تا او چې کله دا و کو نو چا تغیرات لل <تصفح> قل هوا یا <تصفح> ان کانت ک چر د پارا کور دا خیرات او الله زکا خالصوته خالص من دون الناس ما سیوا د خلکونه لکه يهود وبوي لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ونصارى يا نحن احباء الله نحن ابناء الله واحبا موږ دا لا محبوب خلقيو موږ بلل جنت ته بوځي خیرات کو خالص موږ د پاره الله وتوي کدا سیوي نو بیا هو تمنا د مرګ کوي کنه کول اوایا کچاری وی کور داخین است تاسو د پاره الله سره خالص مان سیواد نور خلک خلکونا نو بس تمنا د مرګ کوي ځکه ستاسو د جنت په مینس کې هم مرګ حایل لنو ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتینی دی باند علماء ذکر کوي چې د الله د جنت ته دتلو د پاره تمنا د مرګ دا, دا جایز ده ځکه مؤمن جنت په جیل کې سکه ای دنیا سجن المؤمن به په دین انتظار چې الله مرگ چې د دی خانې خانی نوزو ما ان کنتم صادقین کچری ای تاثرشتی نی ولن یا تمناو ہو هرگز بہدی تمناو نو کیا بنا نی چرے بی ما قدمت ای دین پس او دا آمو آو آمالو چې مخکلي گلی لا سنو دو دی, دی. واللہ من بی ظالمین اللہ تعالی پوہ دی پس ظالمانو باندی ولا تاجدن نهم تا ته تماناده سره وای چې زر کاله عمر را لرا کړی شی خو الله وې دا زر کاله عمر دیم بیا ده عذاب الهی نه نه بچای او خام خامون واته د دی لرا ډیر هرسناک د دنیا نه په ډیر هرسناک د خلکو نه په ژوند د دنیا باندې ژوند د دنیا باندې هرسناک دی تر دی پورې هرسناک دی بدت یو مشرک او یهودی چې انبیا ولرم حیات د دنیا وی ثابتای او مړه فرېګیا چې اخیرا تلرشد الله نعمت نه نه دنیوی دی جی دنیوی دا ډیر پارا چې زه شرکیات کومه منلهین او د کسان نه چې شرې کله د اودو خوي یاریو تن د نه لو عمر و عرو چې عمر ورکلی شي لپنا نظرر کاله د ا ته په اعتبار د ترقیب مشکل دی سا سان منلله نه عاشه کو دا ی د سواره هم داخواښي چېمونله د عمر ډیر را شي یر نالتي هم دا خوښي خو او هرریو تن دد نه دا, دا وي چېمونږله د یو زر کال عمر را کړی شیخو الله وئی وا ما هوا نده دا زر کال عمر بمزح سهی بچ کون کې د لرامن العذاب د عذاب نه اي عمره کې عمر ور کړی شی د لرا ک دا زر کال عمر د ل ور نو بیا به د الله د عذاب نه بچی بیا به هم اور ازمړی کی کنا نو اللہ وائی دیو خون دنیا گواری تمنا در مرگ نکی ہو که ار سور جوان دی نیورز بول عذاب بوی واللہ اللہ تعالی بسیرم بی ما یعملون لی دی پاس بانده چی عمل کوي چی کم اعمال کوي الله وائی زبی لی دنک ما او زبولا سزا او بدل داغی ورکو ما تا دی زای پوری اولی حسان دو دو سور بقری خلاص شوار چاہے کہ توحید دا اللہ تعالی ثابتو او درے بابونو پاگئے کے اول باب کے درے ڈالے زکر کڑے تر ریب الالقرآن او زکر درے ڈالو سرادت خکم دنیاوی او دو اخروینا بیا دویم باب کے مسئلہ توحید او ددوو سوالات دفعیے او نیام اربام ما او پبل دا کے پبل باب کے آغا اول درے پلیتائی درے باب کے او دا غي او درې استفاده مؤمنانو اوله روکو کې او بیا یې کوم د ختابات څخه ذکر کول چې غنن تاسو وو اه ختابات څخه تاسو پاک ختابات تر دې پوره اوله اسه اسبات د توحید د بارې د علاچو هغه اختتام ما علم تنا انک انتل علیم الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم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 سورہ بقرہ شروع او په سورہ بقرہ کې مونږه خلاصہ کوي چې درې سلو رہی سید او سلو داوی اول اوهاله یسا کې اس بعد داواله دا داوی او اس بعد دا وحدانیت توحید د باری تعالی ائیسیت هسا تفصیلي ذکر شوہ اس قل من كان عدو لجبريل فانه نزله على قلبك دے ز نواخ تر ا ایک سو 76 نمبر آیات ا پوری پدے اس بعد در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ته او غټ غټ نه اعتراضات چواری دیږي پر رسالت دا اعتراضات او جوابات کوي او مخ که ما خلاسه که ویلو چه دووام او دا آتم اعتراض پمینس که دره خبر بذیکر کی یاو دا چه کعبان دالا دا وحدانیت دا پارا جوڑا تاسو پاکی شرک والی کوئی او بل دا چه دا پیغمبر دا دعا د ابراهيم دا ربنا و اغفر فيهم نو انکار ته ولی کوی او درې م خبره ده چې توحید متفق علیه ده پاره اتفاق د انبیای کرامو ده تاسو دا غی انکار ولی کوی او سوالوال اعتراضات داوی ابام دا فقی او ترغیب بور کی ایمان ته پشان دی ایمان د صحابه او او بیا دا اتم او دنه هم اعتراض نه باد زجر بالکتمان باور کی دوپهره اشاره د خبره تا چې ګوردا بني چې دا توحید او رسالت ثابت شو دینه پس اوس دا چې کمنن ته پرېګ دې د دې بیان وکي کتمان ہو نکی و کتمان خود در کنار ورپسی با بلیس شروع کی د دی دا پارا با خپل وینا تو یه خپل سر با کٹکے دا مساله دا توحید او د سنت دا پارا او ورسرا ورسرا خیره کې با بیان د تحریمات اللہ و دا تحریمات العبادو کی اختتام با پا دا مساله دا رسالت پا مساله توحید بانده او کی دا زکا چه دا تا تخای چې دا سمر اعتراضات و محمد عربی وارد دل دا صرف د دیو جنو چې هغه د توحید منکرو ورنه ذات د پیغمبر سره دښمنی نه دا د توحید منکرو اعتراضات چې په پیغمبر کولنو دا په مسالې د وحدانیت د وجنه کول او اول اعتراضات چې ذکر کړي نو ګورئ اول اعتراضات هغه دا شې دي چې داغه تعلق دا مخکنو سراوم دے مخکنی حصی سرا دا توحید سرا او رستنی سراوم زگا اس بات اعتراض پا جبریل بانده دا اعتراضو پا وحدانیت دا باری طالع بانده اوم او پرسالت دا محمد عربی صلی الله عليه وسلم بانده اوم دا رنگ اعتراض حضرت سلیمان عليه السلام دا اعتراض چې په اعتراض کې نو توحید مجروح کو دارانګې دا مجروح کو رسالت د محمد عربي صلی الله علیه وسلم اول اعتراض پر رسالت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داو چیمنګا سام اصله توحید او ستار سالت زکنه منو چه تال رقمه پرشتہ و هراوی امین نو دا زمون دشمن دے زکه د راتل همیشه په شرک کمیکایل و هراوی وا نو بیا با منګمنه له وا خچوم کې د جبرئیل امین و هراڑی نو منګ ستار سالت زکنه منو جوابونه الله ورکه ډیر عجيبه یو جواب دا قران راز استه پزړبان دی الله راه نازل شوی دویم دا د هغو د پخوانو کتابونو تصدیق کوي دریم دا کامل هدایت ته سلورم دا وبشرا للمؤمنین او پین جواب دا چې د پریشتو سوګ دشمن دی نو کافر دی او چې کافر شونه الله او ایزام د دا داسې کافرانو دشمن بیا دا تا تا چالم خي زکا اعتراض په سنت باندې دا طریقه د يهودو دا پتا بهم دغه اعتراض کیږي کم اعتراضان چې په محمد رسول الله او په انبياو کېدل نو په موحدین د دا هر دور باندې په دا اعتراضات کیږي تا تا با مویز تا سوک دوی دا تا تا تا چا خوالین چه تا خوا دا پلان که نو دی بای خواه وای چه دا بس منگی نمنو کرن نو تا وای چه دا قرآن خوز اما زلطه کس کرده او بلا دا چه زما استاز خوز رزان خبری نکید دا دا خود په خوانو علما او خبره کوي د قران خبره کوي او بلدا چې د هدایت لار مته زمو استاد فودل ده او ماله په دې مسله باندې ان الله الله جنت را کوي او چې څوک زمما د استاد دشمن ده اغه زمام دشمن ده دا څه نه یې چې تواي عام ما کو سره قران ویلې ده خو څوک هم دا څه نو دشمن ته څه تدا شون کخه بغان ويمنو دشمن تا بچاره کمزور ته نخارکه الله جواب کيه قل من کان ادو ول لجبريل و يا هر چا سوګده چې ده اغه دشمن د جبريل امين فإنه نزل له دا بازي علما دي کوي یو تقدير راوازي بازي بل زکه جزانه صحیح کیږي د رزي تا په راډي د قران له 15 تا باندې نودل تکه د جزاء خدا قاعده ده چې د جزاء وجود سره وجود د شرط راځي او ادم سره آدم د جزاء سره آدم د شرط راځي ودل تکه دا څه نشي کېده د دې تعلق نشته نو علماي کرام ذکر کړي لکه علامه روح المانی ا ذکر کړي او وې دلته تقدیر دا څه ده چه فہوا کافر مجزیوم به اشد العذاب داس والے چې سوګد جبریل امین دشمن دی نو کافر دی او الله بوله سخت سزا ورکې فہوا کافر مجزیوم به اشد العذاب یا بازه علما کرام ذکر کړي چې دلته چې دا تقدیر دی چه فلا انصاف له سوک چې پ جبریل امین اعتراض کړي دکهړو انصاف هم نشته دا ډېر غیر انصاف والا سړي دي او دا اعتراض چې جب په جبريل باندې کو په دې طریقې سره دا ډېر علماي کرامو ذکر کوله کر دي لکه ابو منصور ماتوريدي رحمه الله اا ذکر کړي ووي وذالک ان اليهود قالوا لو كان الذي ينزل لو كان الذي ينزل على محمد بالوحي میکائل لطابعناه وآمنا به لأن میکائل هو اللذی ينزل بالغیس سید مجهول ذکر کے یا معلوم لو كان اللذی ينزل على محمد بالوحی یا لأن میکائل هو اللذی ينزل بالغیس والرحم وجبرائیل هو المنزل بالعذاب والحرب والشدائد فهو عدو لنا لذالک لا نتبعوهو و ای کچار دا واحی محمد رسول اللہ جب... داراڑی میکائل راڑی نو منگ بے تابیداری کرد ایمان براولو زکر میکائل اغا میشا رحمتونو سره رازی او جیبریل اغا بس جانگ دے و عذاب دے و سخت تک لیفونا دی پا غیبان دے رازی منگ جیبریل نمانو زکر دے وجه منگ تابیداری نکو او بلا وجه وای اغا دام ذکر کیگی و ای دا جیبریل سر دے دشمنی وجه یو دام وا ان جبرائيل اورسل بالواہی والرسالۃ فی اولاد اسرائیل لکنہ انزله فی اولاد اسماعیل عداوتنا وابوزن لذلک نسب العداوت بینہ و بینہم ودا خدا شکارو چې جبرائيل راله گله شو په وایسر بنی اسرائیلو کې چې دایلا ورکه او د چې کم دیغه په اولاد بنی اسماعیلو کې راړه دا همنګ له په کار و او دا ذاتی مولیانو اگه خپای پا دی باندو گورا دا خوز منگ نصبو چې منگ کردی مولای راش یا علما دی منگ کردی چه اڑی منگ اخلو انو دا ولی پختانو که مولیار آگه او مولیانو او دارنگی دی نورو ٹیک دارانو های دا ولی دا دی که راگه را دی وجنی وی دشمنی شروکلا د جیبریل امین سرا اللہ را بولیزت جواب کئی kul man kana waya har cha sog de che daa dusmand jibril ameen no de kaafir de da de is insaf um nishta de fa innahu awl jawab fa innahu nazzalahu ala qalbeka zaka che daa jibril ameen fa innahu zaka che daa jibril ameen ra'idi kitab la ra ala فَإِنَّهُ بِشَكَدَا اللَّهُ رَالِيْغِ دِي قُرَعَ فَإِنَّ اللَّهَ دا سے بچی بیا زکا چدا اللہ رَالِيْغِ دَا جِبْرِيْلِيَ مِنْ عَلَى قَلْبِكَ فَزْلَسْتَابَانِ تَبَام دعوائِ زمان استاذ زمان قرآن دلا کتاب زمانه زلاته کوشکળે دے زسنگا د استاز مخالفت وکما دویم جواب مصدق کلمہ بینای دایہ تصدیق اون کې دے دا آغا کتاب نو دا آغا مسئلے چڑواندی د دې قرآنی کریم نا روان دی چې څومره مسئلے د توحید کمو انبیاء و ذکر کړي نن هغه دا پیغمبر هم ذکر کوي یاد پخوانو کتاب نو تصدیق دا قران اوس چې هغه د پخانو تصدیق کینوسنگا مخالفت وکم تمام دا چې زمما استاد ما د پخوانو علماو مساله کړيده نکه زمون علماي کرام او زمون اساتيزه الحمدلله هاي شرط داني دی ویلي چې دا زمون غرایدہ فوایدہ دا د دا دا الله کتاب کې ده دا, دا مساله د الله پیغمبر سنتو کې ده او دا مساله د صحابه او دا عمل وو او چې نو نویدہ عمل به بیان هُدًى أَوْ كَامِلَ هِدَايَةٍ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ زِرَدِ دِ پَارَ دُ مِنا نُ مَن کَانَ دُ وَلِلَّٰهِ هَر چَانسُگ دِ چِدَہ دا دُشْمَن دَالَّا وَمَلَائِكَتِهِ أَوْ دَپَرِشْتُودَالَّا دا وَرُسُلِهِ أَوْ دَنبِيَاو دا دَالَّا وَجِبْرِيلَ وَمِیکَائِلَ أَوْ دَجِبْرَائِلَ عذاب دیکھ کافر دیو دلبا اللہ سخت عذاب ور گئی ولی زکف ان اللہ بے شک اللہ دایله دجزاره فین اللہ بے شک اللہ دول للکافرین دشمن دے د کافرانو د کافرانو دشمن دے اللہ او ګور اعتراض اگے په جبرئیل امین کړه او الله رب العزت و من کان عدو لللہ زګه فصنند باندې اعتراض دا داسې دی لکه ب ذاته خود به با الله باندې اعتراضو داننګي جبريل امين باندې اعتراض کړی دی او الله او ملائکته فطول انبیاء فطول پرښتوب باندې داتکم دې دا اعتراض دي ولی چې تو یستاپ یوملګری اعتراض وکي نو دا اعتراض هغه دی وجه نه کوي چې داسه خوا فواده دا مسلې دې وجه کوي او مسله د ټولو ملګرو او ټول تنظیم یو وي دا, دا نه چته تا د شوکرا تا تا وای يرستاس دا پلان کې ملګره د داسو د داسه تو سره رباب و اهل شروع کې داسو نکه نانه دارانګي ورسله په انبياو باندې ذکر کوي والے زکه جبريل دوه جن اعتراض راته کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او اعتراض په محمد رسول الله دا دا و لکه اعتراض په ټول انبياو باندې ذکر د دیو جنا الله رب العزت ذکر کوي زای زائب پزای باندې وکذب المرسلین دا, دا نسبت دروغو ک انبياو ته ولې هر قوم دیون پیغمبر ست د دروغو نسب کړي او ټول ته زکه نسب د دروغو یو پیغمبر تا دا دا سه دی لکه ټول انبياو ته او ګوره جیبرری او میکال دا پرشتو کې دن نه داخل وو خو مستقلله ذکر کوي یا خو دا م مغاارتې تاظی دی د تاظم دوج نه ذکر کي چې دالو شاناللو یا دا چې دا خاص ذکر کوي دی پارا چې ګوره خیال ساهی علماء د تفسیر ذکر کوي وای دا د پارا ذکر کوي چې په دیبانې دی دشمن خفه کې د او چې پکم شیبانې د دشمن خفه کېږي نو اغه خبره اوکه۔ دښمن خوشحاله نه کی د دښمن د خفغان خبرو کجې دښمن په خفکه دی وی جبریل امین وه واله راړي الله وی جبریل امین مر ته دا غسه بیا بیا ذکر کوم فرشتو کې داخله مستقله لا ذکر کای جو سوځي پې او دا داسې داسې نه ته یو ځای تلل شي او درس کې او یاره پلان کې مولای شپ ډیر خسړې ده اډیر عجیبه سوچې ده ولی وای هغه چې کله بیان لا چ تطل د کلی کیم نو بیا د اشاعت نمونه اخلم او شه بل ځای ته لازم نو بیا اشاعت په خپل کې کېګ دغه چې بیا خلک یې ستراس کوي دا قطعب تغو مولایس دا شاتی د سره ده نه دای شاتی ده نه تخپلو استاذ نو هر ځای کې اخلا هیڅ ځای کې پمایره و جبرئیل او میکال بیا بیا وته ذکر کو درانګي چې دشمن پکم شی باندې خپکیږي داد صحابه او طریقوا لکه حضرت عمر او نبی عليه السلام او صاحب روان دي او حضرت حسن ابن ثابت رضی الله تعالی او اشعار وای او نبی عليه السلام مخکه مخ روان دي ادا او تو وای حضرت عمر تو اشعار وای او نبی عليه السلام مخکه مخ رواني نبی عليه السلام وای خلیا عمر پرېګي دو عمره ددو دا, دا, دا, دا اشعار د کافرو په سینه کې چکم دنو داسې د دا غښو په شانتي نونو سي مخکه ګا پرېګد چوي آؤ دارنگے حسان ابن سابت باشد